ואבינה ורעה אשר עשה אלישיב לטוביה לעשות לו נשקע בחצרי בית האלוהים. ויהיה רע לי מאוד, ואשליכה את כל כלי בית טוביה החוץ מן הלשכה. ואומרה, ויטהרו הלשכות, ואשיבה שם כלי בית האלוהים את המנחה והלבונה. ואַדְעָה כי מניות הלוויִם לא ניתן, וַיִבְרְחו אִשְׁ לְשָדֵיהו הַלוויִם והַמְשֹׂרֵֵרים עֹשֵה הַמְלָאכה, וַאַרִיבָה אִת הַסְגָנִים וַאֹמְרָה, מַדּוָע נְעֲזָב בְית הַאֲלֹהִם, וַאַקְבְצֶם וַאַעֲמִדֵם ע�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 הלכו עשו אבותיכם, וייבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת. ויהי כאשר צללו שערי ירושלים לפני השבת, ואומרה, ויסגרו הדלתות, ואומרה,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 ואשביעם באלוהים אם תתתנו בנותיכם לבניהם ואם תשאו מבנותיהם לבניכם ולכם הלא על אלה חטא שלמה מלך ישראל ובגויים הרבים לא היה מלך כמוהו ואהוב לאלוהיו היה ויתתנהו אלוהים מלך על כל ישראל גם אותו החטאו הנשים הנוכריות, ולכם הנשמע לעשות את כל הרעה הגדולה הזאת, למעול באלוהינו להושיב נשים נוכריות, ומבני יוידע בן אלישיב הכהן הגדול חתן לסנבלת האחורונים ואבריחהו מעלי. זוכרה להם אלוהי על גאולי הכהונה וברית הכהונה והלוויים. ותהרתים מכל נכר, ואעמיד המשמרות לכהנים וללוויים איש במלאכתו, ולקורבן העצים בעתים מזומנות, ולביכורים זוכרה לי אלוהי לטובה.